Бо чую, останню свою бочку привіз я. Тихо було довкола. Лише валували на солом'янці пси та булькало в пляшках. Хтось схлипнув. Дядько Денис уже не плямкав. Він напружився струною і глухо бренів на вітру. «Пільнуй!» прошепотів мені на вухо. «Ухопись за вішки і нікому». У небі урочисто й ніжно засурмили сурми, Ківш великої ведмедиці здригнувся і, призорений кінцем держав на дозеніту, перевертаючись, повільно поплив униз, буцім стріла екскаватора. Зорі виростали просто наших очей, неначе ліхтарі автомашин, що котять з гори. Сріблясте мінливе сяйво струменіло на поля, висріблюючи бочки, кони, людей і кожну боделину, тесяєво, вихлюпнувши з черпака великої ведмедиці, взяло на пінистий гребінь діда Кіндрата і понесло в темно-синє небо. мен небо збрижилося, розчахнулося, золотий дідів Німб востаннє зблиснув між блакитних небесних бганок і навіки зник. Велика ведмедиця повільно спливла угору, гору, згойднулася і вляглась на своє звичне місце посеред усійного зорями небозводу. Темно синя парасоля над нами знову напнулася, розгладивши зморшки і заніміла в одвічному мудрому русі, наче могутня ріка, в якій хвилину тому скинулася сом риба. Але поки валкарі вражені з Дивилися на небо вслід своєму багаторічному поводереві, дядько Денис обома відштовхнувся від голобель, чорним вороном пролетів над картоплянищем і осідлав бочку діда Кіндрата. Пам'ятаючи дядьків наказ, я підхопив вішки. Усе сталося так блискавично, несподівано, навально, що асинізатори причумлено мовчали. Раптом дідів Мерен жалібно, осамотнено заіржав, зіп'явся на задні ноги і поскакав за кім дратом по крутій, вистеленій своями туману, що тепер клубився аж до зеніту небесній дорозі. Дубова бочка котилася слідом, погрюкуючи у вікнинах між білих пасн, а на боці, наче павук на павутині, яку підхопив вітер, висів дядько Денис. Мерен, полискуючи сріблястими боками, забрався все вище і вище, буцін по гвинтових сходах, і був уже височенько, коли дядько нарешті наважився пуститися бочки. Він летів з торчма, наче стрибав з крутого берега у воду, але біля землі дядькове черво та гузно переважили, і він по плечі занурився в гноївку, сама голова був ваніла над долом, наче капустина. Перестук меринових копит об туман розтанув у небі, і продовгувата тінь його зникла посеред наших очей в ополонці зеніту. Тої ж хвилини валка без жодного слова, без команди, дружно рушила з поля. Мій кінь, як я вішкував, прилаштувався до валки і повервечився слідом. «Куди ж ви, братове?» заволав зноївки дядько Денис пирхаючи, наче після куполі, Люди наш у біді, уже й забули кіндратове слово. Ех, люди, люди, Михаль, та гукни ж їм! Але тут розчинилося небо, згойднувши рязку зір, і над нами прогучав ладний голос діда кіндрата. Геть хапух злав чесних лайновозів, а синізатори на бочках брязнули мідними черпаками,